Slavă sobia a 138-a pentru darul credinței. Aleluia, slavă doamnei e Doamne Iisus, toasă cel ceresc, cel care pentru diamantul credinței că ești Fiul lui Dumnezeu, numele apostolului Simon în Petru l schimbat și destinul bisericii tale în apus ai arătat, iar ei, ca pe un domn, te-au comemorat. Aleluia, slavă-ți-e, Doamne Iisus, toasă, arhireul cel ceresc, cel care, biserica ta, la Roma ai așezat și ca o piatră în capul unghiului, în locul rotulei, din piciorul Italiei, locul ei l-ai fixat. Aleluia, lui ți Doamne, să-i stoase cel ceresc. Cel care, așa cum mintea omului în cap ai așezat, tot așa prin Sfântul Andrei, darul celui din tâi chemat, neamului nostru l-ai dat și o aleasă, biserica ta întemeiat iar umbra capului tău peste țara noastră a stat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate cel ceresc, cel care, așa cum din pietrele credinței apostolului tăi, temeliile cetățitare, tale ai tăiat tot așa, din mărgăritarele credinței noastre, zidurile ei le-ai adunat. Aleluia, slavă Doamnei Doamne, Iisus, toate cel ceresc, cel care cu mâna credinței, din marea ca apostolul Petru l a ridicat, tot așa pe noi, cu boli, foamete, cu tremuri, războaie și prigoniri, de toate îndoielile, păcatele și neputințele noastre necurățate. Aleluia, slavă ție, Doamnei Seistoase, Arhileu cel ceresc, cel care din Hrisorit Topaz, Iaspis, Safir, Peril, Hrisopaz, Alcedon, Smarald, Sardonix, Sardiu, Ametist, Iacind, credința apostolilor tăi, tare și de multe feluri ai arătat slava slavăție, Doamne, să-i Stoase, Arhireu, cel ceresc, Cel care îngerul tău l-ai trimis, și când trupul nostru, ca spicul secelat, a fost ucis, El, mărgăritarul Sufletului nostru, la cer, l-a adus. Aleluia slavăție, Doamne, să-i Stoase, Arhireu, cel ceresc, Cel care în Sufletul nostru, milă, curăția, cumpătare, smerenia, hărnicia, Credința, blândețea, răbdare, ca un șirac de diamante l-ai prețuit. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate arhereul cel Ceresc, cel care pe apostolul Petru, pentru iubire, l-a iertat, fiindcă de trei ori de tine s-a lepădat, dar nouă, cum să se întoarcă la ortodoxie, biserica din apus ne-a arătat. Aleluia, slavă ție, Doamne, Iisus, toate arhereul cel Ceresc, cel care, fiindcă iuda și iudei te-au trădat, te-au ucis, te-au hulit și s-au blestemat. Nouă ortodoxilor, locul lor din cer ne-ai dat.